și în cer și pe pământ, el și sfânt. Din studioul de producție de radio Evanghelia Lumina Vieții, vă aducem, dragi ascultători, iubitori ai Cuvântului Lui Dumnezeu, programul nostru numărul 116. Preluând un volum de meditație ale Noului Testament, le-am prelucrat de maniera transmiterilor pe calea undelor, tuturor celor care doresc să le asculte, în programea câte 30 de minute, așa cum vi se prezintă și cel de astăzi. Înainte de a trece la meditațiile respective, din Evanghelia după Matei la capitolul 13, în care ne aflăm încă, vrem să ascultăm o poezie scurtă, compusă de marele poet Ioan Alexandru, intitulată Voroneț. Numai pe om pământul nu-l încape, nu-l mistuie nici stâncă, nici noroi, și vietățile ce-l în ape îl scui întreg în zilele de-apoi. Nici focul n-are asupra lui putere, până în cenușă îl poate prigoni, dar și în cenușă este înviere, și voi renaște și voi fi. Mesajul poeziei acesteia dovedește că există o continuare a vieții, este un adevăr căruia nu se împotrivește nici știința. N-a spus oare la că nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă? Cu atât mai mult omul, această entitate scoborătoare din veșnicii pentru un scurt popas pe tera, își va continua existența sub o formă nouă de viață. Întrebarea însă este, sub ce formă? Căci dacă omul este trimis pe pământ, este numai cu scopul de a-și pregăti un loc în care să se întoarcă pentru a-și continua nesfârșitele veșnicii de existență. Dragul meu ascultător, cum stai tu în privința aceasta? Pentru care hmm. din cele două locuri vei învia? Pentru cer sau pentru iad? Să ascultăm acum o rugăciune scurtă, după care urmează o cântare. În continuare vom trece la lecțiunea noastră. Doamne Dumnezeule Ceresc, mulțumim că ne-ai făcut ființe care trăim veșnic. Noi nu suntem numai niște animale care după ce au tras la juc toată ziua capătă seara o mână de fân în iesle și cu asta s-a încheiat. Ajută-ne, te rugăm, ca prin mesajul de astăzi, să ne aflăm adevărata noastră menire în lumea aceasta trecătoare, dar mai ales în cea veșnică. Amin. Iubiților, noi nu suntem a fără cu chip marmoreu, pe fruntea noastră însă stă scris Dumnezeu să nu ne mai coborâm de la această menire înaltă pe care o avem de a reprezenta pe Dumnezeu aici pe pământ, primindu-L pe Domnul Isus Hristos în inimile noastre. În lecțiunea noastră de zi, ne continuăm meditația asupra versetului 34 de la Matei, capitolul 13, unde se arată că Domnul Iisus spunea toate lucrurile în pilde și nu vorbea deloc fără pilde norodului. În 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 9, citim că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nu e vorba că ar fi create alte lucruri special pentru cei credincioși, ci lucrurile dumnezeiești existente vor fi văzute în adevărata lor înfățișare, fără vol, fără îmbrăcăminte a pildei, fiindcă cei credincioși vor fi ridicați la o treaptă superioară de viață, la o natură superioară, căci sunt diferite trepte de viață treapta mineralelor, treapta vegetalelor, treapta animalelor, treapta vieții umane, treapta îngerilor, alte trepte necunoscute și cea din vârf este Domnul Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl. O treaptă superioară înțelege pe una inferioară, dar o treaptă inferioară nu poate să înțeleagă pe alta mai sus decât ea. Viața de credință Viața făpturilor noi născute prin Duhul Sfânt este superioară vieții firești. De aceea, omul firesc nu poate înțelege niciodată pe omul duhovnicesc. Cel duhovnicesc însă înțelege pe cel care este firesc, pentru că și el a fost odată vreme firesc. Domnul Isus vorbea în pilde norodului. Era și normal să-i vorbească așa. Norodul era rob lucrurilor materiale și trebuia ca adevărul duhovnicesc să fie îmbrăcat în materie. Cu cât ne dezbrăcăm de materie, cu atât vom putea înțelege adevărul dumnezeiesc fără văl, fără îmbrăcămintea pildelor. Pentru vreme de acum și pentru multe categorii de credincioși, pildele își au rostul lor destul de mare. Un rabi, un învățător evreu, spune așa. Lumea spune că pildele și istorioarele sunt pentru a dormi copiii. Eu însă cred că rostul lor este să trezească pe oameni. Invențiile tehnice, spunea un om al lui Dumnezeu, sunt pentru omul credincios pilde, sunt o sursă de învățăminte de preț. În felul acesta, telefonul îi aduce aminte că ceea ce vorbește aici pe pământ, se aude dincolo în lumea viitoare. Telegraful îi amintește că fiecare vorbă este prețioasă. Calea ferată îl face atent că este uneori de ajuns un singur minut pentru a pierde totul. Din toate să învățăm, iubiții mei, să trăim mai frumos, mai plăcut lui Dumnezeu și mai folositor oamenilor din jur. În versetul 35... Domnul Isus ne dă explicația motivului acestuia, deci suntem în Matei 13, și spune felul următor Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii Și trecutul, și prezentul, și viitorul ascund fața adevărului pentru a descoperi cele ascunse, trebuie să fii proroc. Cuvântul proroc înseamnă cel care vede sau văzător. Așa se spunea și în vechime. Prorocul Samuel era numit văzătorul, de citit în teia Samuel 9 cu versetul 9. Ochii prorocului văd deslușit și acolo unde pentru alții este întuneric beznă. Voi spune lucruri ascunse, spune Domnul Iisus, de la facerea lumii. Chiar și pilda este un ascunziș al adevărului. Pentru ca să pricepi ceva, trebuie să ai ochi care pătrund dincolo de acest văl. Acum câțiva ani am citit undeva despre un om excepțional din Anglia, care avea o vedere atât de pătrunzătoare încât desușea obiectele prin întuneric și chiar dacă erau încuiate în lăzi, le vedea clar. El știa ce este ascuns în buzunarul fiecărui om cu care stătea de vorbă. Nici o piedică nu îi se putea pune în calea ochilor săi. Dacă pentru ochii trupului este posibilă o asemenea vedere excepțională, cu cât mai multă posibilitate poate da Duhului Dumnezeu, celui care are ochii duhovnicești deschiși. El nu vede numai fața fizică a lucrurilor, ci și fața lor spirituală. Nu numai cele prezente, dar vede limpede lucrurile ascunse în întunericul trecutului și în întunericul viitorului. El vede adevărul fără vălul materiei, pentru că el însuși este ridicat deasupra materiei. Toți cei care trăiesc prin credință călăuziți de Duhul lui Dumnezeu văd tainele ascunse ale lui Dumnezeu pe care oamenii firești nici nu le bănuiesc. Pentru ca să ai ochii de proroc, trebuie mai întâi să ai inimă de proroc. Domnul Iisus, printre alte titluri, avea și titlul de proroc, adică cel care vedea lucrurile ascunse de la facerea lumii și de la sfârșitul lumii. Toți urmașii lui seamănă cu el după măsura fiecăruia și ei văd fețe ale adevărului dumnezeesc pe care ceilalți oameni nu le pricep. Lucruri ascunse de la facerea de la creerea lumii Lumea materială este o imagine slabă a lumii spirituale căci așa după cum omul nu-i cel care arată trupul lui văzut, ci duhul din el, deci este o realitate nevăzută de ochiul fizic, tot așa se poate spune despre toată lumea materială și tot așa se poate spune despre adevărurile lui Dumnezeu îmbrăcate într-o haină materială cum ar fi pilda și simbolul. După cum pentru duhurile îmbrăcate în materie înseamnă coborâre, tot așa și pentru adevărurile veșnice îmbrăcate în cele materiale, adică în pilde, asemănări și simboluri. Prorocul adevărat vede dincolo de materie, dincolo de vârf. Orice om duhovnicesc este, într-o oarecare măsură, prin Duhul Sfânt, un proroc, adică, un văzător al celor duhovnicești. Am ajuns, subiții mei, în versetul 36 de la Matei, capitolul 13, care sună în felul următor. Atunci, Isus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și au zis: Tălcuiește nepilda cu neghina din țarină! Observăm din versetul acesta că după ce a dat drumul noroadelor, după ce s-au liniștit lucrurile, rămânând Domnul Isus numai cu ucenicii săi, a putut să le explice lucruri tainice. Mulțimea și gălăgia totdeauna împiedică drumul spre tainele adevărului și ale dragostei. Cele mai adânci adevăruri și cele mai gingașe simțăminte de dragoste se descoper în singurătate. Și liniște. Aici este culmea lucrării lui Dumnezeu, contopirea Sufletului cu El. Nici roadele noastre, nici slujirea noastră, nici crucea noastră, nimic din toate acestea nu dorește Domnul de la noi cât de mult ne dorește pe noi înșine. Cea mai mare bucurie a Lui este în clipa când rămânem singuri cu El atunci și sufletul nostru se descarcă înaintea lui, dar și sufletul lui se descarcă înaintea noastră. În fața mulțimii, adevărul se poartă oficial, are o lucrare și față oficială, la fel și dragostea. În intimitate însă, nimic oficial, nici un vâl nu mai acopere fața adevărului și a dragostei. Aici, în cămăruța tainică, este dăruirea întreaga a dragostei și a adevărului inimii și a inimii față de dragoste și adevăr. Citim la Marcu 4, cu versetul 34, că atunci când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Abia aștepta Domnul Iisus asemenea ocazii, asemenea clipei. Abia aștepta să se dea drumul noroadelor Și să se poată apropia de inima celor aleși de el Ca să le descopere dragostea sa și tainele adevărului său Fericite sunt sufletele care rămân deoparte cu Domnul Ele pot gusta haruri care nu pot fi gustate în altă împrejurare Haruri nebănuite de mulțime Gălăgia și învolmășeala împiedică adevărul și dragostea să se apropie de inimă în adevărata lor față. Să căutăm singurătatea cu Domnul, să ieșim din când în când la o parte, chiar din mijlocul mulțimii fraților, ca să ne putem bucura de părtășia nebănuită a singurătății cu Domnul. Aici vom primi lumina tainică a dragostei sale, descoperită în toată gingășia ei. Oricât de ocupați am fi cu frații, cu lucrarea lui, cu familia, cu cei mai apropiați ai noștri, deci să ne facem timp ca să ieșim la o parte cu Domnul Isus singur. Numai în singurătate El ne lămurește și ne tălcuiește multe din tainele pe care nu le-am înțeles în mijlocul mulțimii de griji, mulțimii de oameni și mulțimii de frați. Fericită este singurătatea cu Domnul și fericiți sunt cei care o caută. În versetul 37 de la Matei, capitolul 13, Domnul Isus, răspunzând dorinței ucenicilor, începe să le tâlcuiască pilda. Citim versetul 37, deci. El le-a răspuns, Cel ce seamănă sămânța bună este Fiul omului trebuie să observăm că binele își are izvorul în cel bun. Și cel bun este numai Dumnezeu, așa cum se vede la Marcul 10, 18. Cine ar putea avea sămânța bună a oricărui bine? Cine ar putea avea sămânța adevărului și a dragostei? Cine altul afară de Dumnezeu și Domnul Isus? Citim la Iacov cu 17, că orice dar bun se pogoară de sus de la Tatăl Luminilor. Și orice sămânțare care dă lăstarea mărăciunii își are originea în păcat, în firea păcătoasă a omului, în diavolul. Nimic bun nu locuiește în firea păcătoasă a omului, după cum scrie la Roman 7 cu 18. O, voi oameni care doriți binele, care doriți adevărul, care doriți dreptatea și dragostea să fie văzută în viața voastră, nu le căutați în altă parte, ci mergeți neîntârziat la Fiul omului, la Domnul Isus? El are sămânța oricărui bine și a fericirii veșnice. El o va semăna din belșug pe ogorul inimii voastre, dacă îl lăsați înăuntru. Nu vă osteniți și nu vă pierdeți timpul pe la oameni, pe la învățăturile și lucrările lor, căci nu veți găsi niciun bine. Toată sămânța binelui se află în hambarul fiului omului. El s-a făcut fiu al omului tocmai pentru ca să poată semăna sămânța binelui și a vieții în inima omului. Dacă ar fi rămas numai fiul lui Dumnezeu, n-ar fi putut face lucrul acesta. Fără sămânța bună, nimic bun nu poate să răsară în noi. Roadele plăcute și dulci ale cerului nu se pot vedea în viața noastră dacă mai întâi nu avem sămânța lui Dumnezeu în noi. Și după cum sămânța bună nu se forțează să facă roade bune, ci ele cresc de la sine, pe calea cea mai simplă și mai naturală, tot așa, acela care are în inimă sămânța lui Dumnezeu va fi transformat în chipul lui Dumnezeu zi de zi, iar roadele binecuvântate ale Duhului Sfânt vor crește în mod natural și se vor coace în mod natural sub razele binefăcătoare ale soarelui neprihănirii. Binele adevărat este numai în Dumnezeu. În afară de El, totul este rău, totul este păcat, Totul este numai închipuire. Cine se lasă semănat de Dumnezeu, va avea parte de bine și acum și în veșnicie. Domnul Iisus își continuă tâlcuirea pildei, după cum ucenicii l-au rugat, în versetul 38 de la Matei 13, spunând Țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, Negina sunt fiii celui rău. Observăm, iubiților, că Domnul Isus Hristos este primul care a arătat că lumea toată este o țarină, este o unitate mondială. În limba greacă, pentru cuvântul acesta, lume, sunt două cuvinte. Unul este oicumene și al doilea este cosmos. Primul arată lumea pământească, al doilea arată întreg universul împreună cu lumea duhurilor. În versetul de mai sus, lumea este redată prin cuvântul Cosmos. Sămența bună sunt fiii împărăției. Se seamănă nu idei, ci diferite tipuri de oameni. Viața este o combinație chimică. Fii împărăției au o combinație chimică, iar fiii celui rău au o altă combinație chimică. Lumina naște lumină, dragostea naște dragoste, adevărul naște adevăr. Niciodată nu va răsări dintr-un bob de grâu un fir de neghină și nici dintr-o sămânță de neghină nu va răsări un fir de grâu. Fiecare sămânță se înmulțește după cum îi este soiul. Cum este mama, așa este și fica sau fiul ei. Dacă împărăția lui Dumnezeu este mama noastră, dacă Ierusalimul de sus este izvorul de unde ne tragem duhovnicește, cum citim la cu 26, atunci vom semăna cu mama care ne-a născut, vom avea trăsăturile și chipul ei. Lumina niciodată nu are nevoie să se legitimeze spunând în gura mare, ei, hey, uitați-vă la mine, eu sunt lumină și sunt născută din lumină și chiar existența ei dovedește numele și originea ei. Despre împărăția lui Dumnezeu se spune că este o împărăție a dragostei, așa cum citim la Coloseni 1 cu 13, o împărăție a neprihănirii, a păcii și a bucuriei în Duhul Sfânt, cum vedem la Romani 14 cu 17, o împărăție a puterii, cum vedem la 1 Corinteni 4 cu 20, o împărăție a luminii orbitoare, cum citim la 1 Timotei 6, cu 16, o împărție a adevărului și a vieții, Ioan 18, versetele 36, cu 37. Dacă așa este împărăția lui Dumnezeu, Fiii ei nu trebuie să se deosebească. nu așa? Ar trebui și să aibă firea și chipul ei. Un fiu al împărăției lui Dumnezeu. Se cunoaște îndată dintr-o mie de oameni, așa cum se cunoaște lumina într-un întuneric gros. Felul lui de-a fi, felul fiului din împărăției de-a fi, îl arată că nu-i din împărăția lumii acesteia, ci el este din împărăția cerurilor. Se povestește că într-o instituție a fost mutat un funcționar nou. Acesta, după ce și-a recunoscut locul de muncă și i s-a arătat ce are de făcut, s-a apucat de lucru. În fiecare zi, în deplină liniște și ordine, își făcea lucrările, ferindu-se de discuțiile și glumele proaste în care se angajau ceilalți, funcționari și nu lua deloc parte cu ei împreună după orele de serviciu la așa zisul pahar de bere de la Cârciuma din Colț. De asemenea, se ferea și de micile furturi din materialele biroului, cum ar fi hârtie, de scris, creioane, cerneală și așa mai departe. Lucrările lui totdeauna erau fără greșeli și la timp efectuate, toți ceilalți funcționari împreună cu directorul l-au luat la ochi și se simțeau stingeriți în felul lor de viață și de lucru de purtarea strălucită acestui om și se întrebau – Oare ce fel de om este acesta? Apropiindu-se mai mult de el, au descoperit că este din altă împărăție. Au descoperit că este fiul al împărăției lui Dumnezeu, un fiu al sfințeniei, un fiu al dreptății, al adevărului și al dragostei. A fost descoperit că Domnul Iisus Hristos este răscumpărătorul său. Viața lui dovedea din plin acest lucru. El altfel vorbea, altfel lucra, altfel se purta, deci cu totul diferit de ceilalți. Fiul împărăției seamănă cu mama lui. Dragul meu, tu al cui fiu ești, ce pot spune cei din jurul tău despre tine? Ibiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 116 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas disponibil o să-l folosim dând citire unor gânduri care aparțin arhimandritului Gerontie Genoiu, publicate în lucrarea Îndrumătorul Bunului Creștin, tipărită cu binecuvântarea prefericirii sale Teoctis, Patriarhul României, de către editura Ihtis. Arhimandritul Gherontie Ghenoiu a fost părintele sufletesc al mănăstirii Sfântul Nicolae Sitaru sau Balamuci. Lucrarea aceasta are ca redactor de specialitate pe preot profesor Nicolae Bordașiu, iar cuvântul înainte este semnat de arhimandritul Damian, starețul mănăstirii Sfântul Nicolae Sitaru. Primul gând căruia doresc să-i dau citire din lucrarea amintită, este în legătură cu conflictele atât de dese în țara noastră între ortodoxi și protestanți. Vreau să atrag luarea aminte încă o dată că această lucrare este semnată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, astfel încât gândul prezentat trebuie să ne rețină toată atenția. La pagina 201, subtitlul Este un singur fel de ucidere, cu semnul întrebării, după ce în paragraful 2 ne spune... Uciderea sufletească este pildarea și sminteala, adică momirea intenționată la păcat a aproape lui sau scandalizarea lui prin vorbe și fapte necuvintease, ceea ce aduce după sine moartea sufletului, după ce ne spune acestea, completează, și vă rog luați aminte, ca și orice atentat la convingerile credința religioasă a cuiva. Încheiat citatul. Cine are urechi de auzit să audă că orice atentat la convingerile sau credința religioasă a cuiva Părintele Gherontie l-a categorisit ca ucidere căci așa și este În continuare doresc să dau citire unui gând de la pagina 187 de data aceasta Unde autorul se ocupă de textul rugăciunii Tatăl nostru Ocupându-se de versetul Și ne iartă nouă greșalele noastre Precum și noi iertăm greșiților noștri Face următorul comentariu Aici rugăm pe Dumnezeu să ne ierte greșelile Și ne obligăm să iertăm și noi Celor care ne greșesc nouă Mântuitorul spune că Dacă nu iertăm greșelile semenilor noștri Nici Dumnezeu nu ne iartă nouă pe ale noastre el spune chiar mai mult el învață că Dumnezeu nu primește nici darul aceluia care este supărat pe fratele său când zicem dar precum și noi iertăm greșiților noștri nu ne luăm numai în datorirea de a ierta în viitor pe cei care ne-ar mai greși cu ceva ci mărturisim că deja am și iertat că obișnuim să iertăm întotdeauna pe cei care ne greșesc căci iertarea noastră Trebuie să premeargă iertării pe care o cerem de la Dumnezeu Și dacă n-am făcut așa, în zadar ne rugăm Încheiat citatul Dragul meu, poți să spui rugăciunea Tatăl nostru și zi și noapte Dacă mai ești supărat pe cineva Să știi că rugăciunea nu ți este ascultată Și nici vorbă să primești iertarea lui Dumnezeu sau vreun ajutor de la El. Iar ca să poți ierta pe aproapele tău, trebuie mai întâi tu însuți să fii iertat de Dumnezeu și curățit prin jertfa Lui, prin procesul pocăinței și al nașterii din nou. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.